Hidasi Judit Árnyas kávézó a szomszédban Felolvassa német kriszta. Több van benned, és ezt te is tudod. A történet egy kitalált Balatonparti kisvárosban játszódik. A szereplők és a város is a szerző fantáziájának szüleménye. Előszó a szőke, filigrán lány elgondolkodva nézett végig a földön heverő ruhadarabokon. Valójában nagyon közel állt ahhoz, hogy hagyja az egész estét a fenébe, és inkább otthon maradjon. Még akkor is, ha már hetek óta várt erre a bulira. Ahogy készülődött, egyre feszültebb lett. Ez pedig alaposan összezavarta. Egyszerre volt bosszus és ideges, ugyanakkor kicsit félt is. Valahogy egyik ruhában sem érezte jól magát. Újra szemügyre vette a választékot, aztán kifulladva ült le a földre a halom elé. Milyen könnyű Évának, hogy ő azt vesz fel, amit akar, gondolta, és vágyakozva simított végig a kockás flanelingen, amelyet néhány hete vett a saját zsebpénzéből. Fintorogva nézett a földön heverő sejemblúzokra. Egyébként is negyven fok van. Gondolta. Ezek a sejmek és muszlinok pont olyanok felvéve, mint egy búvárruha. A banket végére úgy fog mindenki kerülni, mint egy büdös macskát. Elmosolyodott. Talán ez meglágyítaná az anyja szívét, és többé nem ragaszkodna hozzá, hogy mindig úgy nézzen ki, mint valami topmodell egy magazinban. Újra az ingre és a szakadt farmerjára nézett, majd hirtelen magára húzott egy atlétát, a kiszaggatott nadrágot, és a csípőjére kötötte az inget. Tökéletesre bodorított haját összekócolta, feltornyozta a fejére, coffba kötötte, és nyelvet nyújtott a tükörképére. Fekete szemceruzájával szabálytalan csíkot húzott a szeme alá, majd kicsit elmaszatolta. Így érezte magát igazán Nórinak. Ez volt ő! Aztán elmosolyodott. Az apja dugta be a fejét az ajtón. Anyád nem fog örülni, mondta halkan. Direkt erre az alkalomra vette azt a budjusújú fehér blúzt. Tudom, sóhajtott a lány. De nem nagyon tetszik, suttogta. Tudom, suttogott most az apja is, Szerintem mennyiben amiben vagy. Norinak felderült az arca. Apjára mosolygott, aki bár sokkal visszafogottabban, de ugyanígy tett. Megengeded? A férfi bólintott, aztán belépett a csupa rózsaszín lány szobába. Én meg, de nem én vagyok a főnök, tudod, mondta, és alaposan felmérte a kockás ingestinit. tinit. Bár fene tudja. Szerintem sem kéne fiúnak költözve flangálnatok. Évi is mindig úgy néz ki, mint körtkobén. Apa! lepődött meg a lány. De honnan tudott ki az a körtkobén? Márhogy ne tudnám, az a szőkenyálas hapsi. Mindig reketten nyavajog. Apa! Körtművész! Tudom, tudom, jól vanna! emelte fel a kezét védekezően. Összemosolyogtak, aztán a lány ismét komoran nézett a tükörképére a szekrény ajtajának belső falán. Tetszett neki az ötlet, hogy végre egy estére akár önmaga is lehetne. Viselhetne olyan ruhát, amiben jól érzi magát, nem pedig olyat, amit az anyja ad rá. <gül> Még mindig úgy bánik velem, mint egy csecsemővel, mormogta maga elé. Csak jót akar mondta az apja békülékenyen. Azt akarja, ami szerinte jó nekem. A lány szinte hallotta a fülében az anyja szavait, hogy neki nem lesz olyan könnyű élete, mint a bátyjának, mert ő lánynak született. Ráadásul nem is jó módba. Neki jól kell férjhez mennie, minél előbb gyerekeket szülnie, és ez nem megy másként, csak a csinos és nőies. Tele van a hózipőm a csinos cuccokkal, én vagány akarok lenni, mint Éva meg Gabi. Az apja a fejét rázta. Akkor beszél anyáddal, talán ma kivételt Váltott azonnal hangszínt. <gül> úgy sem fog. Szerinte azt a ronda fehér blúzt kéne felvennem. Marhaság, senki sem megy banketre úgy, mint a színházba készülne, vagy temetésre. A lány megfordult, és könyörgő szemmel nézett az apjára. Igazán segíthetnél? Most az egyszer? Nem, nem, ebben ne keverj bele engem, ez a ti dolgotok, mondta, miközben kiált a szobából egészen az ajtóig. Ott megtorpant és szemlélődve nézte a lányát. Hát persze, mindig ezt mondta. Képtelen volt bármilyen konfliktusba belemenni a feleségével. Mondjuk minek? Az anyja, mint egy tank, úgyis mindenkit ledózerol. A lány már nagyon régen megtapasztalta, hogy az apjára nem számíthat. Aki nem akart veszekedni, inkább kinyitott egy üveg sört, és csöndben nézte a tévét. Így teltek az esték. Így teltek az évek. Na igen, nem véletlen, hogy az anyja más sem mond, mint hogy jól kell férjhez menni. Legalább az anyagiak legyenek rendben az életben, ha már boldogság nem sok jut. Talán ettől igyekszik engem is megvédeni, gondolta. Fiatalkora ellenére Nórinak megvolt a magához való esze. Filigrán testalkata, könnyed humora, szórakoztató és vibráló egyénisége miatt sokan alábecsülték. Pedig Nóri sokkal több volt egy csinos arcnál. Szorgalmasan tanult, játszva teljesítette a gimnáziumot, kitűnőre érettségizett, sőt, matematikából emelt szintű érettségit tett. Várta őt az egyetem szeptemberben. És ma éjszaka a búcsúbuli a Balatonpartján. Az éjszaka, melyet ők hárman, Nóri, Gabi és Évi még utoljára együtt töltenek. Mert Évi hétfőn elmegy. Ez lesz az ő nagy búcsúja, mielőtt felszáll arra a gépre. A lány elszomorodott. Hirtelen megérintette a felnőtté vállás, a búcsú a gondtalan gyermekkortól. Évi elrepül egy másik országba, ők pedig nem lesznek többé gyerekek. Hirtelen felszegte az állát és elszántan a tükörbe nézett. Ezt veszem fel, mondta. Csak nem rángatja le rólam a ruhát, anyám. Az apja szinte észrevétlenül, de elmosolyodott. Talán azt gondolta, hogy van még esély kitörni abból a feszültségből, melyet a felesége teremtett itthon. Talán az ő nagyon okos, nagyon fifikás lányának sikerülni fog. Ő már régen feladta. Beletörődött abba, hogy második vagy harmadik itthon, vagy negyedik. Nem volt már ereje harcolni. Feladta már évekkel ezelőtt. Hol lesz a bankett? kérdezte. Jaj, apa, tudod, hogy hol? Nem a hivatalos része, azt tudom, hogy az albatrosz étteremben, hanem utána, hová mentek? A lány meg sem fordult, mert elvörösödött az arca. Szóval tudják. Jaj, ne néz ilyen hülyének, gyerek. Tudom, hogy nem leszel itthon éjfélre. A lány megrázta a fejét. Biztos, hogy nem lesz. A szerenád után a sárgához megyünk. Béla bá megígérte, hogy maradhatunk hajnalig. Elvégre a társaság nagy része már elmúlt 18. Azért vigyázzatok a piával. Jól van, vigyázunk. Ölelte meg az apját hirtelen, aztán nagy levegőt vett. Na oké, okay. akkor ebben megyek, mondta, és nem érdekel, mit mond anya. Határozottan mint aki csatába indul, kilépett a lakótelepi szobából, és átment a nappaliba, ahol az anya éppen egy magazint lapozgatott. Léptem, mondta hanyagul, aztán megfordult, hogy kiszáguljon a lakásból. Abban reménykedett, hogy megussza a fejmosást, de azért nem adták ilyen könnyen. – Állj csak meg egy pillanatra, kisasszony! – mondta az anyja, és lerakta maga mellé a magazint. – Mi van rajtad? Núria létező leglassabb mozdulatokkal fordult meg, és lépett kettőt a nappali ajtaja felé. Nem ment be, csak megállt az ajtóban. Nem tudta eldönteni, hogy ebből balhé lesz-e, és ha lesz, mekkora. De az anyja arcát fürkészve csak egy dolog volt teljesen biztos – Méghozzá az, hogy az anyja iszonyúan fáradt. A szeme alatt karikák feszültek, a haja csapzott volt, a bőre szürke. Mindenki kényelmes ruhában megy. Én ebben szeretnék, mondta Nóri lehajtott fejjel. Aztán félénken felnézett. Ugye szabad? Ha ebben érzed jól magad, akkor legyen. Adta beleegyezését monoton hangon az anyja. Olyan volt, mintha már teljesen lemondott volna a lányáról. Ahhoz sem volt már ereje, hogy veszekedjen vele. Nóri el sem hitte, amit hallott. Hirtelen urrá lett rajta a megkönnyebbülés. Furcsálta a könnyed beleegyezés, de nem akarta firtatni. Fellélegzett, hogy megúzta a vihart. Beszaladt a szobába és megölelte az anyját. Köszönöm, annyira köszönöm, mondta, és cuppanos puszit nyomott az arcára. Ekkor vette észre, hogy a nő szeme hideg, arcán nem ragyog mosoly, csak furcsa szomorúság lengi körül. Szomorúság és fáradtság, ami talán már sohasem fog elmúlni, csak egyre rosszabb lesz. Ahogy megöregszik, egyre szürképé és kiábrándultabbá válik. Nóri hirtelen megsajnálta, és szerette volna egy kicsit mosolygósabbnak látni. Vagy inkább ölt át? kérdezte puhán, miközben felállt a fotel karfájáról. Az anyja a fejét rázta. Miattam nem kell, majd hétfőn visszaviszem a blúzt, valahova elraktam a blokját. A tini lány egyik lábáról a másikra állt. Tényleg szerette volna boldoggá tenni legalább egy percre. De a késztetés, hogy legalább egy kicsit önmaga legyen, most valahogy sokkal erősebb volt. Ne haragudj. Mondhattam volna előbb is, hogy nem kell elmennünk vásárolni. Az anyja legyintett és újra felvette a magazint. Leérettségiztél, nagykorú vagy, tulajdonképpen azt csinálsz, amit akarsz. De nem szeretném, hogy miattam rossz kedvű legyél. Az anyja már nem figyelt. Látszólag elmerült a magazin horoszkó provatában, Nóri pedig jobbnak látta septében távozni. Tornacipőbe bújt, és kint is volt a lakásból. A lépcsőházban megnyomta a lift hívógombját és meretten bámulta a felvonó vasajtaját. Hirtelen úgy érezte, hogy menekülnie kell. Elege volt. A nyarat még valahogy kibírja, hiszen dolgozni is fog, pénzt kell keresnie. De szeptemberben, ahogy elkezdi az egyetemet, elkezdi felépíteni anyagilag is az életét. A saját életét. Mert ez, amit a szülei élnek, ez nem élet. Neki ennél több kell. Neki minden kell. Hirtelen egy cél lebegett a szem előtt. Neki aztán nem lesznek anyagi gondjai. Úgy döntött, hogy független és gazdag lesz, hogy soha nem lesz semminek és senkinek kiszolgáltatva. Ökölbeszorított kézzel állt a lépcsőházban, és elszántan nézte a lift ablakában a tükörképét. Soha nem fog rászorulni senki másra. Nem, én nem leszek soha ilyen boldogtalan, mondta, aztán elindult a lépcsőn lefelé. Nem várt tovább a liftre.